الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اللهم افتح علينا فتوح العارفين علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يكون الله تبارك وتعالى وما براكم في الارض مختلف ال مختلفا الوانه ان في ذلك لا ايه لقوم يذكرون صدق الله العظيم And Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Jalalu fa min darymat i takojn vetem aty përshëndetjet tona të ngrohta Muhammed Mustafa Sallallahu Alaihi wa Sallam familjes grave edhe burrave që pasuan rrugën e tij. Tërë të nderuar xhamat, po vazdojmë me ajetin 13 surat An-Nahl, duke lutur Allahun Jalla Jalaluhu që për lehtësimit s'par i ka dhënë sevapën hart që kemi inshallahuta ala nesër e pastaj edhe sevapat e shpjegimit, dëgjimit edhe duke lut Allahun Jalla Jalaluhu ti ata që po e mësojmë të dal në fushën e zbatimit nga viti numër 13, vazhdimi i dersëve tona pas Ramazanit pas i qenies inshallahu teala. Wama zara'akum fil ardhi mukhtalifan alwano. Ne vazhdim argumentet e gjalla kuranore, të qarta, që do të drejt për drejta në mënyrë frontale, në mënyrë horizontale me mendjen e njeriut, në përkushmëri përpushmë, të plotë me ate që njëriu e posedën në kokën e datë, për ta kuptu shpejtë, asë gjatë të komplikuar, asë gjatë të pakuptu shme. Ta shtina kalumë në prajetët të tëri numërin 11, pramë mas i qëndije duke spjegu shenjë, mas shenjë, ajetë pas ajeti. Allahu qëllë në zëllalu në spjegon në vazhdimet dhe sotë. Edhe ate që e keni nëmë tokë për ju, a shenjë e egzistimit tim, shenjë e qartë wa la ma daraakum fil ard asfiala per pasurit e mshafta te mshafta per dikan sob te charta per dikan meser ne zinxhirin e ktis vjegimi ne nuk do te vnohemi shume mati qe diye inshallah asfiala drejt per drejtin kuran i kerim per dhatin e ruar i xhemot wa la ma daraakum fil ard mukhtalifan alwanu qetia vlash ne magazat e nentokas e juaj me njyra të ndryshme, thakurani kerimi. është qudini, përshka kësa është mrekullime këtë liber të shajtë, ka thonë, muhtelitën elwenu, me njyra të ndryshme, a i nuk thak shtu, <coughs> nënto kam lan për ju dhe generata që vinë, mrapa ju e o shokë të Muhammed Mustafa, sallallahu alesallem, qelik, kam lan hekur, kam lan sing, kam lan mesing, kam lan nikë, kam lan ari, Kam lënë Argentin, kam lënë Dukatin, kam lënë Tjerat Këta kërari kerimi, këta gjonën e këtë mënirë nuk i merë para si është pare A i fatë, muhtelitën eluanu me loj loj njyratë ndryshme A shkjala për një ansët e zaheve të silët janë në në tokën tonë Të lanunat nga anë Allahu zhëlle gjelaluhu për njeriun, sa për ju hekur çelik ar argjend dukat nikël botaxium magnezium lloj lloj mutfëjita xhinër ato janë ato cilë farmacia janë shumë shumë të njohura i ndëruar i xemat Rasullullah al sallallahu alajhi wasallam një hadith tha: "El nasu ma'ad" qe do të thotë "njerzit janë zëhë" ai tha këto ma dën njerzit janë zëhë pastë njerzit nuk janë zëhë atë njerz Allahën Kërani Kërim jitha nuk jitha një jë jë mëhadin o oh, jë madene o oh, jë dhehe o oh, jë njerëz të dhe jë jë jë nëzhin e aminu o oh, besimtar jë jë nëzhin e kafr o jë jë besimtar kështu më rrëv por Rasullullah në haditha njerëzit janë dhehe zahe. në fjallën dhehe dhe dhe dhe dhe ndale në pak me gjëmatin tër ashtë fjallën për materje e të të të të të njeri e zbulon edhe ka do janë të lëllësh me disa em në najcekëm. Në Kurani Kerim, ashtë pjala për dobit, për të filet dobit duhet shkencëarizuar mirë për me arritër i të ata, përshka kësa Allahu nuk i ka fundos në to, ka tonë kësa ndëqe. Vetëm me hi me nëzirë, po i latë përzime me dhe. Ka thonë, kullë, sirë, filë, ardi, pëndhuru, hëtënin si përfaqe, edhe studioni. Ka thonë, rësullajnë hadisë, طلب الرزق في خبايا الارض لابن الرزق ابن صففاشه ونبرصيت اتوك لابن الرزق اللي يوم لابن قرقون افرنيذيم اللي وعاي نبرصيت صففاشه ونبرصيت اتوك الله القران الكريم ذريتي نسوره جماعه ال nderuar سوره اكهمن سوره هه قرت سوره الحديد ف بسم الله الرحمن الرحيم وانزل الحديد Fihi baksun shedid, wa në nati ulin nësë, fa e kam zbrit hakurim. Ash drejt me pasone kam kryu dhe kam strukullu, për ka thone kam zbrit. Ka thone kam zbrit hakurim. Dhe thote kam kryu në ata. Fihi baksun shedid, në ta keni fëqita ashtra, wa në nati ulin nësë dhe dobi për njerëzit. Pse fëqia dhe dobi, pse këtë di komponente, pse këtë di... Pse këtë të di prizma kuranore, shtu? Fëqi, armë të ndryshme, prej ati, fishekit, 6, 3, 5, kërë dhjune, edhe deri ta e raketa, si la gjuhët me ta sot, në mënira të gjuhët që sot, ale, a, raketa për shingut, raketa të, të kryshzuara, në përmeta aeroplionit B, pas dhe dhjë, raketa elektronike që hodhen, ato hodhen Bagdad kontrolon për e Australije, Ato u në na na, na na na në Khartoum era kontrollojnë për për ujërat në Zelandë së në Re nëpërmes fushave elektronike. Luftojnë, i kanë buar në lufta ajëve, lufton muslimanët, me vërtet muslimanë janë ujë. Ata shkëlqejnë si ujë kur janë muslimanë të mirë. Me vërtet kur janë musliman, musliman shkëlqejnë si ujë. Luftojn sejo nuk luftojn, yjet janë larg ato nuk ka shans po luftojn muslimanët, luftohet Bagdadi, luftohet Khartoum, luftohet Kabulli, luftohet Saraye, luftohet Skopje, luftohet Trishtina, luftohet Tirana, luftohen Lloj-Lloj ska, që janë yjet mira, shom, mir po këto duhet luftuar sipas disave. Allahu Kurani Kerim tha: "Wa anzalna al-hadida in kan fukrku kam kriu hakur. Fihi ba's shadid kani fuqita ashpra antu. Wa ana rafi'u lillah" Si po gatna muslimana çkumtë e dita, dobi të veçanta, dobi për njerit, dobi tjera për njerëzit. Kto dobi janë pra? Çimeti, buria. Kto janë dobi? Çimeti, buria. Tlug i gradeli ku i Kto janë dobi? Nam do mosha katria, kozma. Kteran këq dobi, kto nai kemi kto? edhe na jemi këtu të mira, po, më redhash edhe i shfridzojmë në këto, shati ashtë i hakurit, me shfridzojmë ata maksimalisht, bile dhe njerit i bim me ta, gaj nëse kemi se Allah u të thonë në hakurin këni fuqij, i bim laudna me ta. Fuqijit e ashtra dhe dobi tjera. Këtun kërani kërin të thonë, wa, wa ma dhara alakum fil ardhi muhtalifan aluanu, Unë kam bëgjona në në tëkën e juaj, me njëra, me njënësa, të ndryshme për ju, zbëloni. Për ju, o njërë, zbëloni. Përmoni. Kryin e pravë, konkret. Kryin e fakultetin e dhehtarijës. Qoni njërëzit, qoni dhjem të kryin fakultetin e dhehtarijës. Sot dhjemi në fakultetin e dhehtarijës me këta jetë në. Parate kurani kryimi, ash pak, ash i bajat shumëhojgja, kur hitë në kërësia dhe spjegon loj loj gjona për nga kikurani kerim edhe aj me ndon këtu aj mundohët që i gjemotit nga kja afrën për i kejt ajeta vë njëve të ajetit mirë pa aj e ka të për mundshme këta se spjegohët kurani kerimi me hozën me një njerit e hekurit me njerit e zehtarijës afer aj din edhe ma shumë me spjegun atë fush e na i cekim shenjat pra na i cekim krenet por dve ne fjara aparatorin i çakun as Kurani i Kerim 2:187 me çenta zent me maji tribunzami Kurani i Kerimi e kateka tome çënimin e tashin vet ai fa bismillahirrahmanirrahim. Te men ya'nal misqal ghurratil khayr yara waman ya'nal misqal ghurratin sar yara kusbanigrint atomike te mir kam e panether dhe kusbanigrint atomike ne ether keska me pa vdnimin e asaj Po a i shkohet edhe ma larkë paranimje 500 vitëve dhe sa Uala asgara min dhalik edhe mad vogla se grim të të atomi që ka të bani Edhe atë kelim e pa në esër Atomi kanë tri pjesë kriesore matim të njonja ka emnin elektron Kjetra kanë neutron njonja ka emnin bruton Këto e në pet pjesë të im të atomit Janë të takur anë kur anë i kerim Ta uala asgara min dhalik edhe më të vogla se atomi pjesët e imë të atati që i bani mire keçke një me i ponesër. Pra, sot jemi na në këta jetë në fakultetin e zhehtarijës? Mirë po. A jemi na në fakultetin e zhehtarijës, ajo? Kjo antim në veti, përgjigjansh, ne nuk jemi. Ne nuk jemi në fakultetin e zhehtarijës. E pa qenë në fakultetin e zhehtarijës, dhush të adishme njëherë, se hoxha nuk zbrat në gjami, atë në shtëpi të gjemotit vetë armaturë dimë afarmatur të drevën, afarmatur të but, aja asë që i zbrit këndat, asë që i vjen të regerat të shpia, jo të fjallat të regerat është gjermanisht të rra, barë të shqipë. Pra, asë këto se afronë a i të shpia, këto kësh i banë, i banë a i që i ka kri fakultetin e dhehtarijës, islamin e paskanon mrapa apo, feja islamin qësë ka kur gjohë, jo ka, feja islamin, ka kur anë i kerimin i zëllë lë asrat, e kam dhe asrat ki kur an Ka nga sërat e Kurani i Kerim, ta laallahum yetafakkaron, ndashta mos po fillojnë me mendu, ta al laallahum yahtadun, ndashta mos po gjejn rrugën. U mendoj se këto katër fjala të thënë janë vendur për një popull, për një gjenerat, për një shekull, mos ne u dëgjua mos zati atë janë bënë ditën e muslimanët këja pas në rrugën. Në pasmi, në pas këmi rrugën ka Kurani i Kerimi. Yamëharaqukum fil ardhi mukhtalifan alwanuhu in fi zalika la laayatan li liqawmin yatdhakkarun fa natkafi al-qur'an al-karimi ka ashaya per njerëzit që mendojnë për njerëzit që mendojnë mendojnë për dovitë vetë, mendojnë e çka mendojnë këta, ata mendojnë këtu thonë oh, oh tan gjem, katër gjem të spija, njëni bari, njëni qoban, njëni boik Njoni njoni tregtar, njoni miç kurrja, njoni pa punë, njoni i xhumit, njoni i drejt, njoni fletmës, njoni i papunës, njoni këtu e këto zanotat e gjemëve mi. Kurani Kerimi thrat pro, njën fakultetin e zahtarisë, njën fakultetin e atomit, qendrën e fakultetin e kimisë, njoni të biologjisë, njoni fakultetin e fizikës, njot matematikës, njot gjeografisë. Edhe desa fakultete do të vijnë tash në ajetin që vjen në numrin 14. Qi gjentetoj ndërë se kanë pa, ka. gjithë me a gjemëve tonë nuk e din fare se egzison e existon, fakultet. i fakultet, Allahun kërani kërim sa, wa hua lëdhi, sëkharë lëkumul bahra, li të e kulu minhu lehmën taria, sa javë kam në nështru detin, për dhejta e përmbo, që për dhudët ma shumë, sa unë jam aji si le e kam në nështru detin për ju, pra si për faqin e ti, e kam në nështru nëm detin për ju, E ki fakulteti që që ka emrin, pra si sirët ki, ki fakulteti detnëve, jo, ki e ka emrin fakulteti oceanistikës. Sot në sot në botë fakultet oceanistikë, dhe të fët, edhe ato vijat më të salë dhe më të lartë, më të komplikuara dhe rinë në funin e ujnëve, janë më të studjuara dhe të më tura mirë edhe që jeton në deti aqe pa me mesi përshka këse njeri u arriti njeri u i menëshur, njeri u i ditur njeri u i shkollum arriti që të fundoset vat po është të shkakar dhe rinë fund Allah në Kurani Karim la imron a i thot kështo wa hua lëdhi i thakkara lëkum il bahar un e kam nëmshtru detin për ju li të e kunu minhu lehman taria a i thani gjo e cila neve në Ramazan, si do mos ma si qinije, shumë nga kënvenën, tha me hongër, përja ti mish peshku të freskët, shtu tha, për me hongër përja ti mish peshku të freskët, lehme nëtarija, e thonë, mish peshku të freskët, gjithë të tonë e dinë, se janë kanë qenë në Turki ato, të uragalatës kanë hi me hongër peshku me, me, me, me kep, edhe ja lëgzu se ka për nëzëra i më një alë, për e peke dhe une o hongra, goja langë, më rrigu. Andej, andej, mas shumë që një njëri jonë për e ktive njërën dhe si nasi që që jam i rëndom që na aprej për detin, disa fjallë tha, oho, shta, po si shkonë për deti shumë i fellë, jam që ditë të kalëzëshin fellë, E kishë pa një një ritu në tu më lena, vesh koka për mjë u i tha, po si shkonë, beshë më fellë, tha një a gjë fellë, vesh kria ju duke. Kështu e kishë gjikuse ati, deti atë e arterin qafë. A ishte tu knoshë në thelsite ati, përshka këse din të me në tu. Pra këtu e kemi të më shafëtën. A kemi arritë në të bëjnë një sen? Me shumë shokë kam hëtë, për mu për thomë. Me shumë shokë kam hëtë, kam hëtë në fatë sh I kam qen 200 kilometra, 200 mijë kilometra me autobus. I kam qen 230 kilometra me car. Me car. I kam 115 fluturime në ajër, me aeroplan. Kët biletat i kam dhënë. 115 fluturime. Kam rënë kom shumë. Kam rënë Bregdet, edhe kam rënë anije. Sa herë që më ka rënë aty te Bregdetu me morr një anije, një çamat, një barkë dvol me qira për disa funda, me një pak ndëti me një shoq Nuk është gjikua asë një dhe dhe vetë më arë në mu Prej shokve Ja, të otme Të otme si ju në ati Po si E di pëse si ati I pashkollu më për ta Njeni në pyti një qëtë në anije Në ushtarar këtë Që ka jemi dëtirë Këtu tha jam kapetani anijës Tha baba këtë ka dojkë ti e tha në anije Tha si bre që e tha dëtirën e babës Baba në anijës ka dojkë Ti prapë në anijë Tha përregullë ti kot ka dekh baba sa tashbih al-strat a be me flet dhen e hat sa perna po siti ati po bia ka kot ka dekh baba po se si, se si, pse si, pse si, si, si, pelji kon vetem kshu kaq normal duhet me kap kët pun pra duhet na me stipendoj gem duhet me pas burza te veçanta kjo jam i duhet me pas burza kjo kjo jam i duhet me pas fond me pa me dha burza per me dërguni jal aje kushtjo tho se anestika apo di prej ti fshati A që kështë të gjohet kimia, edhe fizika, biologia në nivellet e lartat të studimeve Kjo gjamia duke me pasë fund Këtu duke me hëndë para, me pasë arken e vetë Kjo e ka arken e vetë, pa e ka shumë dëvët Që di vjetë që i ka filuar, ka e kësa gjamia arriti në 7500 markë Në i kemi atë farë, në arke i kemi gjamiës Tashë i kemi një 11.000, i kemi se kemi hargju prej ativa ma një 10.000 Apo 11.000 i kemi Njerë pa nësë gozoj me hapë, gojë me thonë e një bejusë ka përdojnë me së gjusë se për just i përndojnë naftë të në nadel në eve puna shumë keç a di ku nadel puna në eve në avinë gjemë të fukarave këturi a dhjapin i mi mark të në bojnë invazion në zënginave i bojnë invazion harojnë ato se kjo arëk që shtarë vëllën i arash hanë dhe në shtarëme në tutëmi me i një muzë varfolit se zënginit të në hanë ajo arëk duhet shkojë për pjetin dhe ruar i gjemot se nështë hekmi dojnë për gjelimet e tona gjelimet e tona të kësa i gjami e janë që nështë stipendojnë gjem stipendojnë gjem në Frankfurt stipendojnë gjem në Oxford stipendojnë gjem që apë mi burësat në Cambridge që apë mi burësat i qënë gjem në këta për neve kjo me mentalisht është ondër po për mu e së është ondër unë nuk e shofë në ondër këta unë e shofë këta objektivist e shof po të iho gjatë, jatë një dhe pare, mas i përshë e fërnjë me, unë atë gjalin, mas 50 vitive të qaj gjamije, të cilin do të astipendojnë gjemati atëherit, unë e konsideroj rezultati jam, unë e konsideroj rezultati jam ata, do në që unë sashta se nën këtë rrugë duhet qëkojmë, wa hua levi së kharalekumul <shon updating> bahra, unë jam kam në nështru detin, po do pëtru të në fatmehet, Do për kanë frikë natëm me i qitë pishpije, dhut me i qitë përdore në bërë. Një një më i madhi burave. Tëtët, të ka këmi bërë? Ka frikë. Në atëm dhut me që në bërë dhivert. Unë thash, a që frikë madhe ka osta që një një më i zëgëzën me hi ma fjasia? A ja. thamë kështura jo. Shka thotaj me hi një një një një më thna? Shka për të i këtë? Ja, ati deldi shka ati. Një n në gjami për i dilke dishka në qilim në gjami e sepo e unë për po të kalëzaj prapë për kësaj në për po tham edhe unë besoj se del dishka e kam lezu del nime lajke të prit mirë se këar në shpijën Alla <sigu respirátum> e Allahu të gjelë të gjelë luk del dishka nime wa hua alledhi i thakharan le kumul bahra wa hua alledhi i thakharan le kumul bahra unë e kam në nështru sa detin juve për të nëzirë mishpeshko të freskët e qëtër dhe shpeshka Ministri e ekonomijës shtetit Maroko bërë një kontrat me Ministrin e ekonomijës japonijës. Unë të jësë mjëgëj një rast për të pa shka dhe me thoni shkollu mi pa shkollu edhe shka dhe me thoni shkollu mi shkollu. Ato bërë një kontrat që japonezët të zonë peshka në, breg në bregun e Marokos. Një vjetë. Edhe unë në në shkru kontratam për medvërtet me zonë peshka. Japanët, japonezat një vjet aji ministri i marokës për ekonomi aji me mdhej se ashtu pas pun me muhe kur qkoj unë ati me zonë ta është ka të mërë një dhëtë për të mëjtë a një dhëtë asit barë ka me tërkuza dhe me, me mrejja i mdhej të satë muj me zonë për është ka aqe dhe një motë mëpë -mot, një 300.000 tonë e shkoj e në në shkru në kontratëm ma së tri ditëve me aeroplana Në qëtetin Rabat, edhe në qëtetin Darël Bejza, arritën aeroplanat e Japonisë, ato transporterat me mjetët me sparin dërtun për një koç kur të fabriken në formën e montajës për konservimin e peshkave. E pas taj ardhe në një të mdoja edhe i dhanë deti 250 km në fazën e parë në bregdetën e Marokës. Për një vjetë zunën atë shumë tashka të tashë Marokanës shkrytën më një revistë se edhe një që në vetë shkatëvim, na prej për shkatëries, mo jemi të fundosun, se i kanë bajtja po në zëtë mo. A i ka mëndu se me hinkë rasadja, po halar lejët, i vadit i me hinkë. Na jemi të hinkës edhe të gaznitës, na jemi gaznitës, na halar, na me gaznitës, edhe neve nuk në mushet me një fare se duhet në mo me lujtë prej venit, pak ma në albës, ku nuk në mushet me një fare. Na shkojmë e mëndëgjojmë edhe në dëgjojmë hoxën duke së një e gujë kura në i kerimin, edhe eventualisht ndodhë që dalin për gjamië dhe thujmë, abe hoxë asë si të vetë dishka nuk është një lini, nuk kanë në vijë basë të si vetë, dishka pëmdoke se këdona fjenë së kur të në avdash, apo ki dëshirë dëbishka duke je të jetë e veni më një herë, abdesi i ka katër fazë, katër sharte i ka, Sharti par, mila fëtyren. Sharti dit, ash mila kratën i pëmbrin. Sharti tre, mes njët katër një kryes, sharti katër ashë komp mila. Asta mirë hoxhe erdhë, shikirë. Pa të shku një japonijë jam rini. Erdhë. Tejmumi i betokës me dura dhe kravë e lëftirës e dhe botaj. Në mozi i ka dhimë dhe sharti, ki, ki, ki. Shë gjë, së mos e lëni me pak, ka këto shartët ka të të në sharte apo kejt klasa par ëmë klasa par hoqja jem klasa par hoqja jo gjestem klasa par më zanë se tëmi klasa par gjemati jem klasa par generatat klasa par gratë hisë që ka dhe rejni me hin klasa par edhe ato janë gjimë se a islamit duhet me hin ato në gjennet me neve qëka u mërë dhe shko u bo jo na e kemi me do e mos diqka me bo që i nëtë shkojmë për pjetë shkojmë për pjetë Allahu qëllë në gjelalu këtho një të reta e kësaj e këti bastani, e këti globi e kësaj lëbunita ashtë të këtë raket uj e kam më nështru për juve e kam bën ndër ndër për juve o njërz shfridzëne shfridzëne që shme shfridzu shkojnë gjemë të tonë s'ka i detit nga dërësën e gjejë për mësë muqësin ata për lomë monë Shka nëske dit Ne se shkobin dit i ka orë Si ka përceve Mirë be mirë ka përceva Mirë po Që banë që hefë se nja kam përharin Po hefë më se në kam hi Pse s'hile Pse s'ke hi Kome hi dhe Niharu afrova Edhe të mas Ja thash marrova Po përse i kësa shpet Shka vërho që për Po dungoj a u ishte A, a, paske a, pa ka? a ka e pasë kësë të djubon A, paka, cëlla fakultet Shka përdo më shumë E kishka ka i të pista i detit Vë në thobë të në mazarë kënë na mazalë I ka zonë në hoqës I ka zonë në hoqës pak dërësë dhe pak në ase Qisë duhet me konë na dhe qishë jemi Edhe kush në lamë mase, kush në lamë rapa Hala, s'kam sume në tunuj Hala A, s'kam sume në tunë dhe e, të më falni Ja <laughs> të stëkhridhu minë Ruhiljetën t Pazah so, jell notai... dit Sa Allahu Jelle Jelaluhu edhe kam bauna te që jutë nëzërni prej fundit hilyetën të lëbësuhu nëha zë bukurime të ndryshme ashjala për të zahat të cilët nëzërën prej fundit dëtit janë thakë në Kurani Kerim ke surë janë thakë surëtu Rahman ka thënë waluk luëa waluk luë wal marjan atakë në emnin jakut unë shqip po, mësullë prejtërime se pojësoj margaritarë Ti ve gjonat dhe shenjt asë i diamonti, edhe ma shtrejt asë i diamonti, mbi 600 karat e për pjetë, në dherën për i fundit deti, tha Allahu në Kuran i Kerim. O, musliman, unë ju dhe ju s'pjegovat, përve në Kuran i Kerim që këtë gjonat janë, në funën e detit, ta shë atë qërë për i dherën e dhe për i bëjnë. La haule, vë la kuva të i labi, la. A ti që i ka lajmru Allahu përka kënë këto, qëtri për i bëjnë. Tha të stëkhrigjë u minru hëlljetën të lbesuneha Qafore të bukura Qafore të bukura Unava të bukura Vës të bukur Lej lej guri Lej lej shtrejtsie A i me janisë mes me kajt edhe mes dritë me leon Shka, shka kam mes pjegu tani në Nisja kaj, shdrip edhe leq, shkot e shpia Shka me bo? Një kokë, sa kokë ka të testive në 100.000 dolarë. A gjali jame dhe jote, i joti, halaj binë më garit. Halaj hala binë më garit. Gjali jame dhe i joti, popële jame dhe i joti, halase kanë regullu që eshte në mrenshme, halase kanë regullu që eshte në mrenshme, ju mua e dini kakam për që, që eshte në mrenshme. Ata halah me varga dohoni Ata halah me pejdohoni hala, Ata halah së podin kumpirin Me nëzër pejtoke Ata halah së podin me ështia ta në tok Ata për luftojnë halah me Allah Ula i qetri a dje Kura breshen, i ra breshen Mir, mir, mir Në belegjitët e vetë a ja sëptoj pregler kejt A ja sëptoj dohonin kejt Ja sëptoj grunin kejt I papin qarda kejt se shka pëndus Kër spati shka mi thonë Allah tha, Kolaj tha këto për mitoh Shkulli kumpirat كيكشاروا اي ما تاس مينوتا ورلو اي توبو ارززل يا ويتوبو دالكمبيرا تاوارني كمبيرا في جوينيجي نجيي سو اي كاك كيت يا كتو يمي كتو يمي يا كتو يمي او يندروار اي جموب وان تاستخريجو منه لحما طريا تاكلو منه لحما طريا مش فاسكو تفاسكو فحليا حليا تلبسوها Gjona që shtrejta, diamant, 600 karat Prej fundit detit U dhuni me shdrip, ju trita gjen U dhuni me mësu, ju trit U dhuni me shkun shkoll, ju trit Ju dhuni me uregistru në shkoll Ju dhuni me go shkollat ma skohe Ani se i keni 25 vet Ju provoni me shkun shkolls mes medikon Nërne privat ata, shkoni vazhdo në fakultetin Ju shkoni mësoni A do një popullin e ju Po, e ju e do një popullin e ju Si tjeni ditur, s'mundri me desht pa dit ata Ju nuk mundin i me desh popullin ju me qiptelije dhe me tela, me gitarë, me koncerta, me kanga dhe muzik, edhe me patriotizm të mikt, pa me patriotizm fat. Patriot është ai që shkon me u shkollu. Patriot është ai që e ban vetën vakëf arfilit. Aja është patriot. Patriot është ai që i cili le dhe një liber shdo na. Patriot është ai që i informuar mirë. Aja është patriot. Edhe ai që i informon drejtë, ashtë patriot. Patriot. Aji që informon drejt, e aji që është informuar mirë, aji është patriot, aji që e banë vëtën vaqëf, aji është patriot, jë muhabete, jë muhabete, jë lafë, jë fjallë. Ojë dërguar, ojë dërguar, ja Allahu dhelle dhe laluhu në tokë, Allahu të ka thonë, Kuran i Kerim, وë gjëllënakëm khalaifët të lë ardë, undë kam dërgu të ihe më këmbës, kam dërku, kam qënë tokë më këmbës. Fjala më këmbës në shqiale modhe. Inshallah i më në rasim e s'bjën dhe e s'bjën dhe e s'bërtia të. Po ka thonë, unë të kam qënë t'je edhe ma shumë se më këmbës. E shka pra? Fa zavën si im tokë. Ka thonë, Allahu zavën si im tokë. I dhë kala, Rabbuke lë më laikëti, inni jahilun fil ardhi khalifa. Fa Allahu më laikëve, unë po qoj zavën si në tem tokë. Ata falë E të gjalu fiha men ju psidu fiha Wa jasfiku të dima Ta për e qonë ate që të regullon në tokë Edhe dherë gjak Kale inni a'lemu ma la ta'lemun Ta une un e di ate që se dini ju Allahu jelle jelle lu e din ate që se dini A shkush vete ma e dini Edhe a shkush se dini Se në tokë pat me arë Muhammed Mustafa Allahu e din të që aj po bjen Aj që i varen din tokë A i qivun, qivun i renin më të bukur në togë, a i për të në mësune edhe se ka deti edhe në tohët në togë, ispjedoj ajetët a Allahu Gjellë Gjelluhu, ispjedoj hadisët e data bukur, a i liroj nga robria ushtarët e zonën në robë të bedrit, liroj nga robria, sa nëse do një me u liru, a ka di kush dëshirë për ju e sa me shku në shpi prapë, Than i ustarte zanun i thirë, than po. Than a dini çka duhet me bëj? Kush ka me pagujt e paguën, kush s'ka? Nëse din me shkruajt 10 fëmijë toz letimsonë në shkollë. Nëse din me shkruajt i mson 10 fëmijë tonë në shkollë. Pa përball merobliën as ardhimin. Al yad allati la taktubu rijlun. Dora i filozofisë islamsa, dora e cila nuk shkruan as kë. Pa dora e të da nuk shkru në shkash, dora e të da nuk shkru në shkëm. Uar i gjemot me ditë, po jo me ditë, veç me ditë sa shkajdim na, po me ditë me shfrizu atë hapsinën, me ditë me shfrizu rezët, me ditë me shfrizu hanën, me istudu ato batitët e atos batitët për të cilët gje, për mendëm hanën në elementin, në ajetin e gjejtë dhe nuk shkjegu më gjatë për ta, aje zbritja detit po është edhe ngritja ati nëltë. Nona naltë ditën poshtë, nona naltë ditën poshtë, as e lidhur ngushtë me hanën ajo punë. Ata janë i thënë në anë shkënd, zbaticat edhe zbaticat e e e e detit, nëpërmjet ku i bon vogëta nëpërmjet hanës. Nëpërmjet hanës sa më edhe humusi, nëpërmjet hanës sa më edhe humza, etj. mashën tok me të cilën gratë e tona, nonat tona i kanë laf lokë dhe i kanë i kanë laf lokë po kan për i kanë pa harzë ajë ushqim i mirë. Për flokë, kjo nona retë i jeshilan me shampo për 3 muaj, për 4 muaj mafir venë i beshivin plafon kejt, i kalon flok me një skajfe, i lan me glemo, i lan me shampon të bananave, i lan me shampon të molës, ta nësi pëlqeni molës, i lan me shampon të mjollës. Në nëjote e jemi, ja i kan la flok me humës, atë shko ishin të vorat, qashtu qish pa nard, të nardë, atë harë kur pa nard. të nardë. Humës da është e përzirë në tohë, po, kura është hona pas mëhet, Ato është kënë starët në kalmësu që këra hona 15 të anëzirën për një toke Se s'ka dhe e në tamrena Da dhe dhe Këra shkone e re Ajo kek me dhe ashe përzime Ska mundësi me qenë falitet Ta shtihona në antë humë dhe në tokë të punë dodim E kush i regulonë të e kujak e, i, i regul Të të shardë darvini i, i, i, i ujdi së të puna po Jo këto nuk ujdi shtë alë darvini Këto janë fenomenat të cilët në aferrin me zatë lartë me thonë Allahumme la ilaha illa ente subhanak O Allah s'ka qëtër vështie Madhria jote edhe as kush qëtër Por duhet së të dhu Duhet shku në shkoll Duhet më su pra Nuk ban me kalun këtë botë gjemotin dërshëm Për bishte sli të i njitëm edhe u kri Duhet me u gjanu pak ma gjau Wa tara lfulka ma wakhira Po Allahu gjelle gjelalu Për djetin praf, s'kemi dalë prej e dit halon sa i shef pa gëmaritoni sa i shef edhe neve i shef ta anije duke çaa ujin me vaxher duke çaa ujin e detit anije të mëdha as fjara për anijet e vogla edhe ato të lloja tasht janë anije me një divert me dal me ukësh pa këndeti po anije 50000 ton me bajt petrol me bajt mall anije 30000 ton petrol naftik janë tanker Hesë në deti, hesë në prej oqehorit në oqehan, anje oqehanike për me, për me lundru prej oqehorit në oqehan, 300.000 ton, 400.000 ton, 500.000 ton, petrol në tamë renda. Gjëmëf, nuhë ale i selami, hoqa ka hitë në kursime kalzuse, nuhë i ka ndërtu anje. Ashtë tërpë, në jemi në fushën e tërpit në muslimanë të tashë. Në nuk jemi në fushën e krenarijës. Në hemi në fushën e torpët, se duesh me e pranu katastrofen. Edhe kapitolimin duesh me e pranu në thekje meritu. Dush me në nëshkrujt, se edhe kapitolimin me në nëshkrujt, kur kapitolesh, nuk ka është torpë. Për shemblë, Hitleri ka nëshkru, kapitolimin, Wilsoni ka nëshkru, Ajtësërqili ka nëshkru, këtë ka nëshkru kapitolim, ka nëshkru. Italia ka nëshkru kapitolimin e vetë, filan dite, Gjermania në vetë, Japonia në filan dite, mundët, s'ka problem Ashtë në hallejselam e ndërtoja njën edhe gjemë të ati i falën se shka pëndod generatat mëra pëmsu se muslimanën kanë ndërtoja njën konë në nuhit kanë ndërtoja njën konë e filan për nga merit janë konë kizanat i ndërtimit të janive ka qenë i dorës muslimanëve nuhi akon muslimanë generatat mas muslimanë ta shte ato pas e dojla që matonë tas qinë miton në tanker këto musliman të hala kulitën kulitën me dithas shë ment me botë të mësilë se qish vedhët ajo, qërtë në ukeshtë, një popël 6 milion keshtë qish për e vedha i kulisën me di thasë, në së la mazëdarkja të ne mo shkon, së la mazëdarkja shkon kështu? Dita humor, nota humor, jeta humor, veprini vor, rezultati vor, gjithë notën hajgare gjithë notën humore gjithë notën hajgare asë një lië për të ledhimit asë një fja lië për ndërtimin e njeriut asë një apetit asë një varg qëka umur dhasht qëpër shkodin mëna qëka me thon në kemi ke kapitulu në kemi kapitulu që indëruad të so, watara në tënë kada wakhira lë të bëtëgohu min të dhëlihi Pashaf anie të ojë dërguar e Allahu Jelle Jelaluhu Pra, hëtë në këtë rrugë e ndërëtëti tuat Hëtë në këtë rrugë e ndërëtëtuat Lipë rëzki në Allahu Jelle Jelaluhu Pëse rëgjot që kashë gjamë për deti? Pëse kashë gjamë për deti? Për këtë dinë rëzi Së për gënë qakë në komentin e vatë të mahtë të famshëm Ajë thot Qëka këni në sfat E këni në deti Këtë thot Ato që janë deti, janë të shumë fishta me krasimin asaj që janë fatë. Janë të shumë fishta. A tje ka për ju dhe jetë ma shumë. Anë, rëni ju. Rëni ju ka të nërtemi. Rëni ju prej flëqanit tërë të bunori. Rëni ju tërë të bunori, edhe në cimë metrë nërë bunorim, janë këfijit e ekonomijës juaj. Rëni ju, ju veç nëri shpijat në përrafshe ju zinjara të buta në një shpijat, ju veç vazhdojni, edhe që ditë nukur shkonin Gjermani, a, jo, jam konë në këllë me maqin, edhe të shku ka së të dgarë të ishin do lëbina, shë i kam pa dëvneshtë e në shpatë përnu me mirë, a unë e banjshë në menë pinë maqinë, hajt të shofim, shka banjshë në menë, thëshna, që shkonë dhe atë rush me morë pash dhëtin. Hajt gjëmot, hajt, hajt popon hajt, se ju me Këtë shpjegime që i për banë hoxha, ju i gjikonim bëjstramëni këto qartë dhe pasër, ju thoni, po këtës janë vajzë, be mara. Po shka po i bëhoxha ati ku se ka punë, po une ku duhe maro i shpijën teme, be mara. Ajt gjemot hajt. Ajt gjemot hajt. Ekonomia juve ka me 800 metre e gartë kejtë. Edhe një qënë vetë gjemë të juve, a dini që ka përnë edhe një qënë vetë. Gjentejuve dhe tërteve në qinë vetë lipin. Lipin për rrugë, unë kam shku larme në qinë vetë, ajo është më afer, se ato kanë nisë me lipë, të në vëndë se me dalë me lipë, me ndarë, për vjedhin. Gjashmë dhe të vjedhje janë vëndë ku ma novë natën e kaluar. Jo kjo që kaluaj, paratësaj, parnatë. 6-9 vjevje të randa në kumanovi janë bën nga durë të gjemë me tonë, mranda natës që ka kalu, jo kjo, ajo para këstaj. Ato për lipin, po s'po pranojnë me dalë me lipë me ndërë, po pranojnë me, me, me, po me vjevë. Ekonomia ju aja është ngushturë, si mos shkollosh, ngu, si mos shkollosh ajo ngushturë, se të të të mërmeja e marën shpijen, mund më disë bëqës të maru, shpijen, të në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n A ti ku më atë rafshin të anë e sësaj, rafshin të anë e sësëm. Ti nuk banë menë, nëndriqë. Ti nuk banë menë me unë alë, me thonë njëri të që e këtë në shpia në këjshia, lërga, me thonë, o, ti, hëzbe, shka po bojnë brena. A i mënarë, thotë, pofikni. Pofikni me daull, thotë, pofikni me daull. Kësë, thotë. Keni mu vush, kejtë, pëka një, një shpia e vulkanizërë. Allah, Allah. Shpië berber Tunga do jashmushterimi kam i pasnjoni masë 30 vjetë. Jashmushterimi javë flok kam u bë idaraj apo. A çetri kam i pas 6 kerrë mushteri me maru guma kam u bë idaraj. Se s kan kët bot. Allahu jazzalallahu taho allazi ja'al lakum al-ardha dhaliulan. Ja kam botokën në shpinë deve. Tha al-ardha mahda. Ja kam botokën në jep. Djetë, djetë, fjallën me hëtë dhe ka përmenë dhoti. Jam ka më vëtokën djetë me upërkun të në antë asaj, me ndarë dhe me respekt, me punu, me usgjeru, që lisit. Ka pu për shkollat e ketë botës e s'ka më ranësi. Sa është më ranësi ku studion ti? A është më ranësi shka studion. E janë popullin tanë, edhe thuj popullin, mëse lehojën të në me i zonë halkit, kjo s'ka te majote, shka hinë t'jati. Mëse lehojën me Për pjetë me shpija, për pjetë moni, moni se e prishet e banat helax, slatë, adini përka slatë, për nipatë, për matë dashurit e ju nuk latë, ju për i mitë një gjemë të ju vetë, ju për i mitë një nipat e ju vetë, ju për i vërës një për zgjalli ato. Hasë një për pjetë, apo thuti, s'po ma qëtë kalli, për s'ta qëtë dhej. Qetja, a a shmëralit të qësë të qëtë të qëtë të qëtë të qëtë të qëtë të gjënanë. A po i merë lakmi qërve. A i nxinjeri u ka vudanë që i ka bon bërtesat në 100 katë. A i ka bon bërtesat në 100 katë gjëmatë jenë për mësmejzon arate veta. Se për ndryshë të mfalni me sërvit ka ironë 25 milion e gjimës banor, ka një shpisi na me ka një shniket dhishniku borë, kishin mëritë e na araptë. A shralitë sigurishtën. Kur të shihë çarapin, s'ka rri s'tonë te marron spiën. Një ditë e tërë, lekë shino 26 milion. Mirë po, kanë humbi me një skajati, një shtëpi, një fshat. Një shtëpi, një fshat. Kto janë bajakt totalë mia, jam shumë i vëdihshëm se janë bajakt. Po ai nip i jotë do të japërtelë djalit vetë se filan Hoxha ka thënë në 1995 për kur të fillojnë ato me punu kështu. Po a ka pasur? A, ah, po popële jone ka adetës Si përthona i mëqmi Si përthona i rivi Kur se përdojnë Këjtë si përthona i më përthona njoni Në Turkijes kësh përthona njoni Kësh përthona njoni në Turkijes Apo, shka mi bështish E këshin majt Mandela në Burg 30 vet E këshin majt ata Demi në Burg 30 vet Të në e këshin lishu Masë e këshin lishu për burgi E këshin amnestu Kus e kishë amnesu ma, amnesu international, e kishë te amnesu, e kishë në bërë rahabilitimin ati, unë për shatapita për të njërë, Dalalama, Mandela, Ademi, Qetri Mandel, kjaj, unë të ratat për për për për për, o njërë, e kishë në rehabilitu, e kishë në amnesu në regull, e shka i kishë njën, e kishë në lënë zëratën saharotën në regull, në dhe kjo, a dhe, o bura, o njërë, a kanë mundë si me jadhon një zëtë vetë, brati që atë njëzët vetët çka a kini mora, a kini mundësimi a donë? Jo, po kur gjohës i kini donë? Kur gjohës i kini donë? Jo, kur t'ja ipni ati mandelës 30 vetët të masë, 60 vetët ati dalalaumës të masë, atëhere i kini donë në diska, jo këtës e një a jopim. Ani pra, ipni anë i së desh, një pulë, ipnatë gjaketeve ju. Allah unë ka, ka, ka kriju madene, dhejët, loj, lojshme, njën i njërën e sarit, njën i nj 30 vetëm një jetë mo Pra mos jë merë Mos jë merë atëj që i kurës një jetë mo Qenësit, hapisit Tash pra Atej që je thoi nga thot Mas tazët vetëve, mas tazët vetëve ju doket me vend Nësë jemi atëherë mo Edhe atëherë mo ashbo vëllë Ashbo vëllë O, një hoqë këshim kërësi një herë Motë, motë, shumë motë Pithër kër gëmë atët vetë Ka ma arë një kohë Ka ma arë një njëri me ilin balë Ka ma arë nj Edhe janë kesh njërë dhe në gjamië, kur kanë dalë bë gjamië, dhe... A potë këto qëmë tërë? Shku kanë tërë? A potë këto qëmë tërë? Po vikë e njëri me ilin balë. Ato kanë mëndu se a ili ashtë pi varakit. Ili me varak. Kanë patu që njëzdiç kanë balë, qera arë që njëzshë me varak. A i hodgja, që tërsen ishtë të spjegu? A i kur fa po vjen me një ilin balë, a i kejtë që tërsen ishtë të spjeg a ishte të u dasht me imbrojt gjematin e vetë nga mos besimi se po ven një fe po ven një din po ven me emë jo me, me qeter e emën po ven e du t'ju nzere prej besimi du t'ju do t'jeroj me besu di shkat qeter pa a i sënë të i kishtu se kisht u dasht ke imunitetin e vetë me imbrojt me alegorin e vetë a i sa po ven një njëri me ilin bal të ne ma voen ma voen hasën ditët u atil kell e jamu në davilu abejnë e nësë Allah u ka thonë unë e sjeli boshtin e didve ardhe në ditët, ardhej me i limbal sa në populli e, ajhoxja për moti kanë kalzule moja edhe arsi dhe du qita për së re jo nuk rejnë dhe a, shti sa të rejnë, kush për rejnë? për rejnë papund për rejnë ato që pëngojnë rejshëm për rejnë ato që pëngojnë rejshëm 1 miliard e 700 milion për e ndëgjojnë rej Po gentian, po apo hin fush apo hin zbatim. Ani ato pasunit ti po i kërkojm na ato po shkoin, ato prap përderdhen, po derdhën, po po derdhën në yadhin ku s duhet, po derdhën në yadhin e çetrit, guri mollinit huaj po blun me kallamocin tan, un si shpesh shoh. Mollini huaj me dritën tan po blun. Ati po mendon se po blun mollini i jot. Jo, i huaj po blun, sa të bluyti joti. Me i thon popullit ton ka 200 markë Këtë diqin mark në vjet, i kene antarësia e ka emnin antarësia e gjamiës, antarësia e gjamiës e ka emnin diqin mark në vjet, bëjt një revolusion, bëjt një demonstrat, në përdojnë mas paku një demonstrat e madhe, 500 shpi i bëjt një qinë mi mark në vjet, këto bëjt një qinë mi mark në vjet, për dhe të vetë bëjt një milion marka, një milion mark atëherë në qojnë gjemë në këmbrigjë, Athërna çojm në Gem Noxford, athërna çojm në Gem Wisconsin, athërna çojm çun Gem Universitetin e Berlinit, athërna vin neve Gem të shkolluam, athërna çojm në Erzhar Gem me studiu, athër çojm Gem Riyadh me studiu, athër çojm Gem të ke diçka në Indi me studiu, athërn popullin ton vin Gem të fileso bashku me Hoxhën Engrein popullin perfekt, athër i vën ara popull, athër athër i vën ara popull, e skuqo kur jot diçën mark motnuat i dha shumë që është ba që 200 mark në veta po mir, për 10 vetu në 2 mark për du të midhon ti për 10 vet për du mi të midhon ti për 10 vet për du të midhon e sa për jatë sigurimit social pra për një vjet, jo, për vjet. a sa pa, për 10 vet për jatë e mirë për qësë për i zatë zotit pra ti për jatë një mi mark në vit për një njeri për sigurimit social për mu e shkojnë nbi 3 mi mark ka në më të më të më të më të unë barë në të ku pëj Unë barnat i lachet për i blej me pare. Unë kontrolat për i baj me pare. Kejtë gjonat për i blej të fatë me pare të fatëa, asigurimin për po e paguj. Pra i kujë mëlli për blunë me kalamoqin tanë? Me kalamoqin tanë për blunë mëllin i emë. Kështën pra për e bojë, ma të këne për afrojmë pak. Me kalamoqin tanë për blunë mëllin i emë. E pra shireta, sh, zgedhe, rrugët janë di. Zgedhe, kujë du shjapja? Pra ti për i jakë dhe t ama prap po jetë a i shkaje na i nderuar i gjemot unë kërkoj falje nëse e një vanu po unë jam i gatshëm edhe kam apetit edhe kam mundësime diskutu një qeshtje prej qeshtjeve teri sa dole veran këtë këtë kërsi gjami e pashdripiq veshmuaj mas shumëti mëdhimë të gjemati jem unë prap kërkoj falje nëse ju kam lodhjube Allah unë gjëllë në gjëllë e lusim qinevet në e banë kabul në e banë kabul tjale në thanun Në e banë kabull apetitët edhe dëshirat e tonat e sinqerta Që popullin ton të ashohmi të ngritur e kabul, Allahu, Në e banë kabull Allahu qëllimin edhe një jetin insha Allah Në ndihmon në ndërimi në asaj që jemi në matë mirë sësa jemi Allahu në ndihmon së bashku Me këptuplej kurani kerimit atë e që se dhim Allahu insha Allah në e më tek atë e që e kemi lezunje herë edhe kemi harru Në e bostë Allahu jalli, jalli, që se bashku Ta diskutojmë dertin tonë së bashku të dalim në pushën e veprimit, dhe së bashko të ndërtojnë popullin to në që ati i të vjen ara popull, e dalim prej bistin krije, se tash për tash krija alonit u bën që tërkush, e na metëm bistit ti, o zot në ndihmo që na dalim prej kësaj kataklizme, prej kësaj katastrofe të dalmi në sheshin ton, në shopin qërë se na jemi ato që i bërtim dë vërtetën me veti, e me dë vërtetë na jemi ato që i bëjmë dë vërtetën me veti, Lill